ס"ד. כי קדוח אש המשים מים טבעי אש להודיע שמך לצריך מפניך גויים ירגזו. בעשותיך נוראות לא נקבה ירדת מפניך ערים נזולו. ומעולם לא שמעו לא האזינו. עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה פגעת את שש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 ועתה, אדוני, אבינו אתה, אנחנו החומר ואתה יוצרנו, ומעשה ידך כולנו. אל תקצוף, אדוני, עד מאוד, ואל לעד תזכור עוון, הן הבט נא עמך כולנו. ערי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היית, ירושלים שממה. בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו,